Вони обирали майбутнє по-своєму. Це природно, бо їм, звісно, було начхати, що там буде далі. Вибори закінчаться, претендент номер один, звісно, переможе, і вони спокійно собі розлізуться по норах. Якби вони тільки менше плазували перед начальством і не хрестились так часто на плакати. Це все одно, що атеїст піде до церкви і буде молитись Богові, попльовуючи на підлогу. Може, його і немає, я не знаю. Різниця тут у тому, що є Господь, що його немає, ніхто точно не знає. Люди просто вірять. У тому весь їхній прикол. Їм так потрібно. А претендент номер один точно є, але ніхто в нього не вірить. І він і нахер нікому не потрібен. У цьому інший прикол. А третій прикол у тому, що новоутворені політичні діячі ніколи не мали справи з бізнесом, а тим більше з політикою. За все їхнє життя повз них ніколи не проходила така купа грошей. Це був їх, так би мовити, перший досвід у розкраданні коштів. Вони наче здуріли від уяви власного майбутнього багатства. Перед їхніми очима, з Остапом порівняння зайве, то був митець, романтик. Він грав в абанк, оріоріо. Перед їхніми очима пробігали новенькі трусики, ковточки, туфельки, багато та закуски, нові шпалери, унітази, костюми, барвисті кроватки, шкарпетки, квіти для коханок, повні ванни шампанського. Вони очманіли. Обана, халява. 50% від суми. Не менше не згодні. «Ага, зараз. Як би там було, але ж я профі. Матеріали потрібно розміщувати там, де вони потрібні. І це вирішувати буду я. Звісно, що і у кур'єрі. За це вони хотіли половину грошей. Половину їм, половину газеті. Вони чіплялись за ті копійки, як повітряна акробатка, виконуючи складний номер без страховки. Чіпляється зубами за свій снаряд». Ніщо не робить людину скотиною так швидко, як можливість безконтрольного розподілу чужих доларів. Десять відсотків, пані та панове, десять. Інакше все буде інакше. Як? Я облаштуюсь тут надовго, у вашому кабінеті. Чорт із нею, з газетою, ви ж розумієте? Тут такі гроші. Ми створимо новий відділ – який буде займатися тільки цим. І ви не отримаєте нічого. Зовсім нічого. Я розпочну війну і виграю її у вас, бо я знаю, що роблю, а ви зовсім ні. Тому мені здається, що 10% – це якраз та цифра, яка покриє всі наші можливі у такому перебігу події збитки. Окей? От і чудово. Максе, де твоя громадянська совість? Це потрібно країні? Я розумію. Ось прайс-листи. Там чітко вказані ціни на розміщення політичної реклами. Але ми постійні рекламодавці. Ми маємо право на знижку. Знижка на розміщення політичної реклами не передбачена. Дивіться уважно. Тут десь написано, що повинні бути знижки. Максима, втручається начальника Гетпропу. Ми з вами в одному човні. Ви розумієте, що я маю на увазі? «Я розумію, але прайс є прайс». Вони приречено зітхали і погоджувались. Їм-то не було чого втрачати, крім грошей. Мені ж газету. Свою газету. Тому я бився до крові. Потім я їм розтлумачив, що чим більше знижка, тим менше вони отримують на руки. І вони вгамувалися. Начальник відділу Айтпропу особисто піклувався в Києві про збільшення витрат на рекламу і пропаганду. «Молодець». Звісно, ці розмови не могли надійти до Лесі. Я помітив, що люди, які працювали в структурі, ставали наче трохи зазумбовані. Це було дивне протиріччя. З одного боку, всі чудово розуміли, що працюють тільки за гроші. Про що не доведе Господи ляпнути колезі стук-стук, або -стук, всі, як тільки мова заходила про життя навкруги, робили великі очі, які горіли від захоплення. Претендентом – Виборами, роботою, готелями, муніципальним транспортом,